Ett av världshistoriens mest dramatiska och uppmärksammade mord äger rum den 22 november 1963. Här är Arne Thorén i New York. För bara ett par minuter sedan bekräftades det från Parkland sjukhuset i Dallas att president Kennedy är död. Bekräftelsen på detta budskap kom ifrån två katolska präster som hade varit inne i operationssalen när han dog. Presidenten träffades i huvudet av en... Ne, från en mördare när han befann sig i hörnan av Elm och Houston gatorna i det centrala Dallas Han var på väg till eh, den så kallade Trade Mart där han skulle hålla ett eh, lunchtal Och han hade tidigare på dagen besökt Fort Worth, eh, en grannstad i Dallas i Texas Presidenten eh, satt i sin, upp, i sin bil, den så kallade Bubble Top bilen som är täckt av ett plasttak men det förefall antingen var detta nedborttaget eh, eller också har kulorna gått igenom. President Kennedy träffades i huvudet. Han föll i famnen på sin maka som satt in till honom. Samtidigt föll texas guvernören John Connolly som satt bredvid presidenten framåt i bilen träffad av kulor i bröstet. De uppgifter jag har här hittills och som förefaller vara de hittills bästa är att det var en 25-årig man- som sköt från en fabriksliknande byggnad i, mitt inne i, i Dallas. Han avfyrade skotten när bilen var på väg in under en, en, under en järnvägsövergång eh, in i stan och de rapporter som hittills har, har kommit har uppgivit att det bara handlade om tre skott. Uppgifterna härifrån när klockan här i New York är halv tre när klockan i Texas är halv, eh, halv två är att president John Kennedy är död. Han träffades av en kula på väg till ett lunchtal i Dallas och han avled på sjukhuset medan läkarna försökte rädda hans liv. Någon timme senare kommer den här rapporten från Björn Alander till lamslagna svenska radiolyssnare. Ron Dallas har just rapporterat att en man har gripits efter skottväxling i en biograf. Det var en man i ungefär 30-årsåldern. De sköt skarpt när poliserna närmade sig biografen och sårade, möjligen dödade någon av poliserna. Han blev också själv enligt uppgift sårad under skottväxlingen. Men när han bars ut så slog han ut armarna och sa it's all over now. Nu är det över. Namnet på den misstänkte mördaren visar sig vara Lee Harvey Oswald, för detta marinsoldat. Under tiden befinner sig USAs president, sedan någon timma tillbaka, Lyndon Baines Johnson- presidentens flygplan på väg tillbaka till Washington. Han avlade presidenteden bord på i flygplanet på flygfältet i Dallas. Den administrerades av en federal domare i Dallas, en 67-årig kvinna vid vi namn Sara Hughes i närvaro av dåvarande vicepresidentens maka och Mrs. Kennedy och uh, några av hans assistenter. När det hela Domaren som administrerade Eden gjorde det medan tårarna strömmade ner för ansiktet och både Mrs. Kennedy och Mrs. Johnson var i tårar.